קהלת, פרק ב' אמרתי אני בלבי, לכה נא אנסך ושמחה, וראה וטוב, והנה גם הוא הבל. לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? טערתי בלבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בסכלות, עד אשר אראה. איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נטעתי לי קרמים. עשיתי לי גנות ופרדסים, ונטעתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי בריכות מים, להשקות מהם יער צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי.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 נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. גם זה הבל ורעות רוח.